Та не рибальське сідало, що, упавши з корча, повільно пливло за водою десь аж на середині ріки, можна було б переконувати себе, що усе те привиділося. Іван Іванович хукнув у пляшечку з під одеколону, закрутив кришку і сховав до внутрішньої кишені піджака. Відтак тричі сплюнув через ліве плече, аж тоді повернув до мене усміхнене лице. Бач, а ти, чоловіче, сидиш та думаєш Сіряк, п'яничка, базікало Де він тільки узявся на мою сильно учену голову? А це п'яничка багато фокусів може Таких фокусів, що люди роти пороздявляли б і золотом засипали Але мені уже нічого не треба, аби ковтнуть було А як не ковтну, така сумота душу гнітить Така сумота за все доведеться платити на тім світі. Але ходімо, покажу тобі землянку. Можливо, вона ще тобі знадобиться. І ще не такі, як я, фокуси показуватимеш. Бо мені вони по столики скоро сплетуть на той світ, відчуваю. Бо я їм, наче кістка у горлі. Хоч нічого ти цього не поймеш». Поки сам не переживатимеш, що я пережив. І забудь, що я туточки тобі показував. Для тебе краще буде, якщо забудеш. І я забув. Із волі Івана Івановича. Поки сам не захотів згадати. Про спокусу я казав для самовиправдання. Спокуса у нас самих. Я сам зробив крок на зустріч. І відкрилося. Як відомо, скіфам було послано з неба дарунок богів плуг та ярмо, сокиру й чашу, усе із чистого золота. Для мене земля вивергла із глибин своїх під гримкотіння громів, чашу, фляжку і голову змії. Чаша й фляшка глиняні, випалені на вогні, голова змії, виточена із чорного каменя. Речі ці нині широковідомі, робочі інструменти Робінзона, народного цілителя Описані Маринкою у статтях її, у книзі «Чудо Робінзона» Зняті на плівку у фільмі про великого Робінзона «Я не роблю особливої таємниці своїх способів лікування Бо і сам не знаю, що за сила в мені і в речах мені дарованих І від кого ті дарунки? Головне, що сила моя допомагає людям» У моєму архіві десятки тисяч вдячних листів. Я справді лікую людей, хоч сам собі дивуюся. Коли приймаю хворих, на грудях моїх голова змії, як знак сили, дарованої мені. Із фляшки наливаю тяжкохворим людям звичайну джерельну воду. Над чашею я заряджаю руки, перш ніж наблизити їх до хворого. Усе це повторюю... Зазняти, зафіксоване, описане. А може сила, яка допомагає людям, у мені самим. А усе те змійка, фляжка, чаша, лише камуфляж. Наче яскрава хустинка в руках циркового фокусника, щоб відвернути увагу. Не знаю, знаю одне. Усе те мені і насправді даровано. За поступливу думку. За внутрішню готовність до співробітництва Знову, не так, не те Бо коли дарують, немає питання завіщо Ні, не даровано, а послано Від царського столу, об'їдки Був сонячний день, коли я рушив у свою звичайну мандрівку На гористі Дніпровські схили Ніщо не віщувало дощу Хмара з'явилася раптово, припливла із степу, переступила через гірський кряж, схоже на кучмати чорне чудисько. Загримів грім і вперіщив дощ, справжня лея. Луки по той бік Дніпра і саме плесо, рукотворного моря, були у сонці, як у золоті, а наді мною котилися важкі громові жорна, спалахувала блискавка і лило, як із відра. Я сховався під дику грушу, біля підніжжя кручі Кажуть, що під дерева не можна ховатися, коли гримить, Але я не боявся смерті, як не боюся її і нині Після загибелі сина я почуваюся гостем на землі Гостем, що засидівся у приязних господарів Хоч давно мусив би піти геть У батьків, яким довелося хоронити дорослих дітей, психіка зрушена і ще там, на острові Нема відчуття реальності смерті Є відчуття інших Одмінних від земних форм існування І тільки блискавка ударила зовсім близько Здається, у верхня кручі До якої тулилася грушка Земля і небо на мить злилися В ярливих, солодких корчах Осліпивши мене Коли розплющив очі Край кручі, що виступав над виярком, повільно, як сні, сповзав униз. Глиняні брили котилися по дну у логовини. Скарб, вилузнувши з глини, лежав на терасі майже біля моїх ніг. Керамічна чаша. Така ж із випаленої глини фляшка. І чорний камінчик, що нагадував голову змії. Хмара уже посунула в бік Дніпра. Зарябіло голубе дзеркало води А наді мною визирнуло сонце Чаша обмита дощем Ніби щойно з гончарного круга Навіть не закопчена зовні Креслена хвилястими лініями І ще якимись знаками Схожими на нотні На динці Три лист, три промінь Знак сонця, знак життя З боків Двоє дірчастих вушок Отже, її підвишували до стелі, всередині чорна обпалена вогнем. Фляшка спершу здалася грудкою обпаленої глини. Аж коли очистив від піску, вирізнив голову у насунутій на чоло шапці бирці, на шапці прадавній знак вогню, сонця, свастика. І лице людини з одним випуклим оком одним вусом і глибокою ніздрею на чорному камені, відшліфованому до матового блиску, у формі зміїної голови різьблений малюнок, схожий на лева звір із пташиними лапами. Звичайнісінький оберіг часів пізнього неоліту. Просвітив мене археолог, якого я лікував. Можливо і так, по обідку камінь має Наскрізні отвори для нитки Археолог чітко датував і фляшку, і чашу Ще й сердито зауважив, що їхнє місце у музеї І він порушить це питання в Міністерстві культури Так і сказав канцелярським блоком Але не встиг порушити, невдовзі помер Один з небагатьох, кому моє лікування не допомогло Він був занадто вчений, аби допомогло він вірив лише в аналітичний розум людини І не знав, що існує ще й інший розум Розум душі Коли балерина уперше перше середня зайшла до моєї землянки І побачила той скарб без перебільшення скам'яніла Це вже ми були близькі Уже вона була відвертіша зі мною Уже я помічав, коли вона щира, коли грає на цей раз Таїса не грала. Обличчя її зробилось геть біле, великі зелені очі ледь не вилузнули з орбіт. Зіниці у присмірках землянки світилися, як у кішки. Уперше бачив її такою. Замить опанувала собою. Опустилася на край полу, узяла чашу до рук. Її довгі тонкі пальці, які я так любив цілувати у хвилини наших шалених любощів на пагорбах, Білими гадючками поповзли по хвилястих лініях орнаменту. Звідки це у тебе? запитала якомога безтурботніше. Починалася її звичайна гра. Знайшов у кручі. Блискавка ударила у вершину пагорба. Так, я думаю. Край гори відшахнувся. Ти думаєш, чи справді так було? Що Ну, блискавка. Було? Хіба мало цього літа гриміло? Чому саме ти знайшов? Це мусила знайти я. Хіба це має суттєве значення? Можливо, і так немає. Нас давно поєднало. А це ще один знак на підтвердження. На небесах поєднало? Можливо, і на небесах. Вона на хвилю примовкла. Щось її муляло в моїх словах. Але небес багато, моя бабуся казала, аж сім. На сьомому, найвищому, воссідає білий бог з янголами. А є ще й під небесся, і те, що під нами. Світ, як пиріг лусткий, кожному з людей по лустуці. А ти хочеш увесь пиріг, так не буває, Рубінзоне. І чому це моя знахідка тебе муляє? Ніби ти археолог і ревнуєш. До чого тут археологія твоя? Вона посміхнулася. Посмішка була холодна, зверхня. Ви у городах своїх на тих науках геть шокнулися. Забудь про археологію і уяви. Дві, три тисячі років Жила на цих пагорбах жива людина, прекрасна діва. Це учора, тисяча літ для цієї землі, як один день. Жила, посвятивши себе служінню богам. Голова змії, знак її влади над людьми, над небесними і земними стихіями. Фляжка для священного трунку. Хто випивав з неї хоч ковток, подорожував по небесах, як ви там у городах по своїх поверхах, а чаша для мулінь. У чаші палало чарівне зілля, руки діви тріпотіли над нею, наче крила птаха, і душі її відкривалося минуле і майбутнє, а потім рання смерть від отруєної кістяної стріли, випущеної з лука, месником за покривджене сусіднє через ріку плем'я.